di dalam mazhab Syafi'iyyah syafi sunnatun sunnatun 'ainin lil mufridi fil umri marrah maknanya setiap individu is orang Islam sekali seumur hidup sunat dia aqiqah dia korban ya sekali seumur hidup sunat muakkad Sunat yang dituntut Dia berkorban Sekarang semua itu Dan sunnatu kifayah Sunat kifayah ni lain pula kan Dalam adat syafi'i Sekiranya In ka'ad ahli baiti bayti Maknanya dia nak korbankan Untuk keluarga dia Pahala tu untuk keluarga dia sahaja Fa'iza fa'alaha wahid min ahlul bayti Kafar alil jami' Maknanya salah seorang Dari keluarga dia dah buat satu keluarga, adik-beradik, isteri, semua dah selamat Tak payah lagi dah korban Cukup dengan seorang Itu bagi orang yang Yang apa, yang tak mampu Yang tak mampu ya. Jadi, pengertian tak mampu tu Kalau kita baca dalam kitab Fikmat Haji tu ya. Yang warna hijau tu kan Orang yang boleh Boleh makan pada hari raya Ada pakaian, hari raya boleh makan Pada hari raya tu Ni orang yang mampu Orang yang mampu Hari raya tu boleh makan Dan ada pakaian, ada tempat tinggal pada hari raya Ni orang mampu Maknanya orang yang tak mampu tak ada pakaian raya, tak ada apa, Tak ada makanan Rumah, duduk buah jambatan Contoh lah Dan, Awal ni memang tak mampu Ini taraf pakir miskin Ataupun taraf miskin Kata, ya, Sebab lah ma'zal syafi'i macam tu Setiap orang mesti Dalam hidup dia dia, dia mesti apa? Korban Sekali semua hidup Sekiranya mereka memang tak mampu sungguh Sunat Kifayah Dia telah menyelamatkan ada keluarga yang lain Ya, yeah. macam Fartu Kifayah lah Tapi ini panggil Sunat Kifayah Kita pernah dengar Fartu Kifayah Fartu Kifayah ni Seorang buat dalam satu kampung Semuanya selamat Disebabkan dia buat Kalau tak buat, semua orang kampung dosa. Itu Fartu Kifayah Tapi Sunat Kifayah Sunat, tapi Kifayah Ya yeah. Benda tu sunat sebab dia memang korban ni perkara yang sunat, sunat makan Seorang dan keluarga dia menyelamatkan dia, maknanya yang lain tak ayah buat lagi dah. Tak perlu dia ambil pasal sunat tu. Ni seorang dah buat. Sebab apa? Dia keluarga, keluarga yang tidak mampu. Ah ha, di situ di antaranya ulama saya mengatakan ha, tentang bagaimana di kalangan mazhab Syafi'i ya, ha, dalam dia kata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 7 lembu juga sama lah apa namanya uh, kebau ya yeah. itu jenis-jenis yang boleh buat korban kambing satu ekor satu bahagian ya yeah. tak boleh sekor kambing tu ada 3-4 orang nama tak dia mesti satu orang sahaja nama yeah. sebab sama juga macam Afrika sekor kambing seorang kalau dapat baby lelaki Dua ekor kambing Kalau dapat baby perempuan Sekor kambing Kalau tak mampu dua ekor untuk lelaki Sekor memadai Itu adalah hakikat Jakoban Satu orang, satu bahagian yeah. Kemudian pula Dia katakan sini sebagai yang kita tambahkan lah, eh. uh, Warna bekas yang paling Akhbar, warna lembu eh. Tu, ulama' berbincang dalam bu, dalam kitab ini Warna berbincang Warna lembu apa yang eh, paling afbad? Kata ulama' Al-balik Warna putih Warna putih, lembu warna putih tu Ataupun warna unta warna Unta ada warna putih? Tak ada, tak ada kamping putih, lembu putih. Kalau kamu tempuk putih. Eh, Ahdar. Suma safra. Kemudian warna kuning. Kuning. Ya? Yeah. Suma hamra. Kemudian merah. Ya? Yeah. Suma sawda. Kemudian hitam. bium hijau tu. Ah tu maknanya itu di antara ha. ha. tu. Itu warna ya. Kemudian pula ulama juga membincangkan yang kita tambah-tambah kita sudah sudah akan bicara masalahnya. iaitu berkorban untuk orang lain. Kita korbankan untuk orang lain ya Bahagian itu kita masukkan nama orang Imam Syafi'i kata La yudahi anil ghairi bi ghairi iznihi Tidak boleh mengorbankan bahagian, bahagian korban itu Untuk orang lain Tanpa izin orang itu Anak kalau kita nak korban itu Untuk mak Untuk siapa-siapalah kita tak boleh diam-diam, tak boleh. Kena beritahu, tua dia, kena beritahu dengan izin dia oh boleh. Walauan maintain dan tak boleh juga korban untuk si mati dah hati? Tak boleh juga ilam UCBI, kecuali kalau dia berwasiat. Kalau dia ni wasiat, sebelum dia mati, tolong korban untuk dia atau dia tulis apa tak kira wasiat. Boleh korbankan untuk si mati. Kalau tak wasiat, tidak boleh. Hmm? Hmm. Tak Dia wasiat korban dia tutup. Dia tahun depan, korban tahun ni, korban apa. Tak apa tak jadi dia. kalau dia wasiat, kena buatlah. Dia tak Ya? Yeah. Itu wasiat. Eh? Wasiat oh mati maknanya kalau dia sibuk tapi keluar berhati dia, hmm. ya? maknanya hmm. fa'in awshabiha jaza. Kalau dia dia wasiat harus kena buat hmm. Hmm. Dan hendaklah bila mana yang wasiat itu wajibu atau satu kubijamiha al fokoroh. Semua yang jenis korban jenis wasiat yang bersih mati ni tadi. Tidaklah disedekahkan semuanya sekali Semua sekali kena sedekah kepada makin miskin Sama juga macam uh, Daging orang yang nazar Korban nazar Dia bernazar untuk korban Daging itu semua sekali Kena bagi pada orang Dan dia tak boleh makan walaisa liudhhiha wala lighairihi ya tak tak boleh orang yang masuk korban itu ambil orang lain tak boleh min al min al orang kaya pun tak boleh makan ya sebab ni juga sekali dan ini pendapat daripada Syafi'i ya ulama Syafi'i ya. ha? ha? kalau dia makan ni ba siapa makan ya nazadhri dia kena ganti balik. Dia kena bagi kepada orang lain. -beli kena beli lagi. Beli lagi dia pasang. kategori kan kayu dah. Maksud saya saya bagi tembakan. Ha, kalau makna kalau dia bagi orang kaya, ha. berapa banyak dia bagi? 5 kilo, 2 kilo. kilo. Ha, ha. Dia jaga balik tak pasang mana-mana yang dia bagi. Oh. Hmm. Ya, tetapi kalau kalau korban biasa, Korban biasa, Korban sunat Tadi yang nazar Yang bukan nazar ya, Siapa-siapa boleh makan Orang miskin, orang kaya Sederhana miskin, sedhana kaya Semua jenis orang boleh makan Orang tua boleh makan Orang boleh tak kisuar pun boleh makan Semua orang boleh makan Sebenarnya, kalau Yang sebenarnya, kalau ikut hukum Hukum korban ni, orang yang mampu Orang duit banyak, dia kena tidak tahu korban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 RM400, apa makna apa makna RM400, apa, apa makna RM350 untuk dikeluarkan untuk sekali dalam satu tahun Adakah? tak ada makna yang dia boleh bayar belanja estero bayar RM49, eh? RM9 itu, itu. macam-macam channel, yang banyak channel lagi banyak, bagi kepada siapa token Ananda Kristus Ha. Ha tu. Ha itu. Maknanya ha kan begitulah. Maknanya kalau kita fikir balik fikir, fikir balik kita ni belanja ya belabuh-belabuh dalam. Katikata lah untuk mencari pahala dan berbelanja ya. Kadang-kadang tu ya. Itulah dia Sebagai tengok balik semua hisabah balik. E